Falemdërim i takon Allahut, atë falemdërojmë dhe prejti indim falje dhe udhuzim kërkojmë. Kërkojmë brojtje nga Allahu prejtë e këqiave të vetëve të vetës dhe vetëve të tona. Atë njëri të cilin e drejtonë Allahu askush nuk mund të humbazë, ndërsa atë njëri që humbë rrugën dhe vetën askush tjetërve që Allahut nuk mund të drejtoj. Dëshmojmë se s'ka hynit jetërve përveq Allahut i cili është një dhe dëshmojmë se Mohamedi a.s.t e shëro bëdhe i dërguar i ti, dhe zërë të ndëruar. Sot në hutë bë do të flasim për edukimin e femijeve për mes edukimit të vetë vetës. Allahu i lartësuan në Kuranim familarë thotë, O ju që besoni, ruani vetën dhe familje tua i nga zjati, karburant lëndjekse të të silet janë jërzi dhe gurët, surët të hrim, ajeti gjasht. Kurse pejgamberi yn, Mohamed Mustafa a.s. në hadith porosi, të gjith ju jeni barin dhe të gjith dhe të jeni përgjeqë për kopen tuaj, vlëzër të dashur. Njën nga detyrat, më të rëndësishem në jetën tonë është edukimi femijeve tanë, sepse detyrimet tona ka shqityre nuk përëmblidhen vetëm me sigurimin e gjerave materiali. Banimin, ushimi dhe veshmbatin, si që gabimisht më ndojnë shumë njërtë. Nuk është sfit kërësore për një prind që femjeve t'ju blejë roba, këpus, ushqime, pajisje shkollore dhe gjithë qka tjetër që kanë nevoj për të. Sfit është të mësoj femim për të falur në masë. Kjo tem konsiderohet se është më rëndësit e veçantë, sepse nuk janë vetëm prindit që nuk falen ata që nuk intereson për edukimin fetar të femjeve, por edhe ne që falmi. Ju më siguri mund të pyesni se çfarë lidhje ka namazi me edukimin e fëmijëve. Po si nuk ka? Kur nga namazi varet rregullësia e të gjithë veprave të tjera. Namazi është shtyllë e, shtyl e fesë. Muhamedi alayhi salam ka thënë, Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla: dëshmian se nuk ka zot tjetër posa Allahu te madhëruar dhe se Muhamedi alayhi salam është i dërguari ti. Falja e namazit dhënja e zakatit, zgjerimi i muajit të shenjtë Ramazanit dhe kryerja e Haxhit për ata që kanë mundësi. Se namazi ka rëndësi flet edhe fakti se pejgamberët e Allahu xhallehu anhu, porosi kryesore në fund të jetës lini namazin. Mesazhi i fundit i Jakubit alayhis salam për të bid në rastin e vdekjes ishte Këtë do të adhoroni pasmeje, ata u përgjigjen. Ne do të adhorojmë Zotin tëndë, i cili eshtë edhe Zoti i babalarve tu, Ibrahimit, Ismailit dhe Ishakut, një Zotë të vetëm dhe ne i bindim vetëm ati. Sura El Bekare, ajeti 133, edhe Muhammedi a.s. Ndërfjale të fundit, që ka thënë, ka qenë, Namazi, namazi, pra, pra, për kushtoni për faljen e namazit, gjemat i respektuar, edukimi i femjeve filon para lindjes se tyre. Filon me lutje për edukimin e tyre, në këtë në udhëzon zekrija lehi selam, i cili e luti Allahun amadhëruar, zoti imë. Duram uanga ane jote pastar stëmir se ti me të vërtet je dëgjues i lutjeve Ali Imran ajeti 33 Kjo është përgjithsisht lutja për fëmijë të hajrit por edhe shpresë e sinqert për ato çiftet e martuara që janë kohë të gjatë në martes por që ende kanë por që ende nuk kanë fëmijë Pastaj edukimi vazhdon me mësime dhe këshillime, këshillimin e vazhdueshëm te fëmijët. Por nëse atyre shfaqen probleme sepse udhëzimi nuk është në dorën tonë, por në dorën Allahut, atëherë përsëri duhet të vazhdojmë lutje. Për këtë na udhëzon Ibrahim i Alaihissalam, i cili e ka bërë kët lutje. O Zoti, bën që unë të kryej për herë namazin ashtu Edhe pas arsit e mi, o zotin yn, pra nëj lutjet e mia. Ibrahim a jeti 40. Pasta edukimi vazhdon dhe përsoset me shqembulin ton personal. Kjo, do të thot, ne nuk mund të prejsim që femia yn të falet nese ne nuk falimi. Se do të agjerojnë muajnë e shenjën të Ramazanit nese nuk a, ne nuk agjerojnë. Se... A i do të shkojnë e gjami, nese ne nuk shkojmë. Pra, për ti edukuar fërmi tanë, se pari duhet të edukojnë vetë vetëm. Tregimin e vijim, le të shërbej, si shtytës për neje. Kishtë të qenë një ropë, i që liruar i qua i tërmubareki. I shte punësuar si rojtari pëmishtes të kënjë njeri i pasur. Njëherë kënjë njeri ka lontën pram pëmishtes me musafirin e ti kështu që Je stu çei thot Mubarekut që t'ia ja vjen nga një shek të ëmbël. Mubareku i boli, por shega ishte e hidhur. Pronari e pyeti me zemrim: "Ti a nuk bën dallim mes të ëmbëlës dhe të hidhures?" Mubareku i thotë: "Ti më ke punsuar mua si roje dhe nuk më ke autorizuar që të provoj se cila shek është ëmbël dhe cila është e hidhur." Pronari e pyeti: Përka gjë vite që punon të kë unë, ti a nuk të ja vjelur as një shek? Mubarek ju përgjyqë, po ashtu është zotëri a ui. I ma njëtur nga devëtshmeria ti, pronar je pëti. O, Mubarek, nga pasarsit unë e kam vetëm një vajs. Andaj, shka po me këshillon, me kën të martoj atë, Mubareku i thaë. Mësa e di unë, hebrejnit kërësisht martohen me vajza për para. Të kryshtere të shikojnë me shumë bukurinë sësa pasurinë. Arabet të shikojnë originën, kurse muslimanet e vërtet e shikojnë devoqëmerinë ati, për të cilin e martohin vajzën, kështu që ti shikojnë se për kë do e martosh atë. Përënari, atërë tha, o më barekë, unë e favorizojtë devoqëmerinë. Dhe meqë se nuk njo askënd më të dëvoz shëmë se ti, unë dua të martoj vajzën ti me me ty. Ky frit i kësaj më artese është djali i ti Abdullah i ben Mubareku, djetari njohri islam i cili ka shkuruar shumë vepra në fushat të ndryshme islame. Në lidhje me këtë, Muhammed ben Mubareku këtën, Për mirësin e ndonje robit të ti, Allahu i mbron në femijet të ti dhe pasarsit e tyre, e mandej edhe lagjen për e ti, dha ta janë vazhdimisht në nëmbrojtjen Allahut gjellëshanu, përsa ko ai njeri të gjendet në mesin e tyre. Sejt bin Musaib ka thënë, unë falem dhe me kujtohet birim andaj e shtoj namazin, Ya Allahu جل شانو per hirtimin të mbaruaj djalin. Në fund, i lutemi Allahut të madhëruar, Allahut të dashur, që neve dhe fëmijët tan të na udhëzojnë në rrugën e drejtë, që peshkake të mirësisë son dhe pasarsit tan të mbrojë nga bej, nga belat dhe mashtrimet, si dhe neve prindve dhe fëmijët tan me mëshirën e Ti të na shpërblej me xhennet dhe se muri ta në të shëroj, të varë fri ta në të pasuroj, dhe ndët të naruaj nga gjdo e keqe, të naruaj nga gjdo së mundje dhe gjdo fatkeqësi, dhe në fund e lusim Allahun gjellësha nuhu që të nashperblej me gjennetet e tia, amin, ja rabbel alemin.